і ледь стримував себе, аби не порпатися в ящику для білизни. Я мріяв коли-небудь побачити її в хатньому халаті та капцях на босу ногу, і від однієї цієї думки в мене паморочилося в голові. Звичайно ж, до всього цього жаху додавалося відчуття, що я негідник. Менше з тим я продовжував стежити за нею. З удаваною байдужістю жадібно вслухався в усе, що вона говорила, намагаючись зрозуміти, як і чим вона живе, про що думає та чого бажає. Проте від мене вона вимагала одного – я мав бути гідним чоловіком для ліки. Однак мій вигляд, якого я набував за два дні до зустрічі, красномовно свідчив про протилежне. І вона, як завжди, ігнорувала мене, кидаючи співчутливі погляди на доньку, ніби промовляючи, от бачиш, я тебе попереджала. Її чоловік, мій тесть, викликав у мене подив, якщо не сказати більше, відразу коли я побачив його вперше, то збентежився і розгубився. Так, він мав презентабельний вигляд і вмів чудово говорити, але його підтягнутість та моложавість були штучними, як і все, що він говорив. Тоді він уже остаточно перекинувся у протилежний табір і активно відстоював переваги минулих часів. Варто було мені недбало зауважити, що в ті прекрасні часи він чистив параші, як він проголосив гнівну тираду зомбованого грошима та владою новориша, який не помічає ганебності свого нинішнього процвітання. Я ж демонстративно у два шари намащував червоною ікрою шматок хліба під іронічним лізиним поглядом. На цьому моє спілкування з тестем закінчилося. Він намагався уникати мене, частіше Ліза зустрічала нас сама. Але це було ще тяжче. Ближчими та ріднішими ми не ставали, цього і не могло бути. Зятим у її уяві я лишався поганим. Це було очевидно. І тільки ліка, як завжди, світилася щастям та зрідка пирскала у кулачок. Усе, що відбувалося поза батьківською квартирою, її цілком влаштовувало. Ми поверталися додому, минало два-три дні, усе ставало на свої місця. Я ходив на роботу, Ліка чекала на мене, гарно сервіруючи стіл до вечері. Це мені подобалося. Я ставав обивателем. А, скоріше за все, завжди був ним. У якийсь момент мені захотілося більшого комфорту. Саме мені, а не їй. У цей час, який досі згадую з жахом і відчаєм, Мені на очі потрапила шафа. Раніше я ще ніколи так не піклувався про влаштування побуту. Але одного разу, коли ми з лікою прогулювалися біля привокзальної площі, звернув увагу на вивіску нового меблевого салону і мій погляд ковзнув по скляній вітрині. У ній красувалася оригінальна споруда – Майже дубова кімната з різьбленими візерунками та всілякими шишечками. Поглянь, сказав я, ось до чого я б звернувся на ви. Пам'ятаєш, як у твого улюбленого Чехова, Вельми шановна шафо? Ліка засміялася. Та це і не шафа, продовжував я, це справжнє дворянське гніздо. У ньому можна жити. «А ми можемо її купити?» – запитала ліка, яка мало цікавилася фінансовим станом нашої родини. «Ми навіть зобов'язані це зробити. Ходімо».